Technika funguje. Uh, Jdeme dalším ze čtvrtku ve výničné. Jako vždy, nejdříve ohláška na příště. Uh, budeme mít opět uh, neurovinní uh, přednášku a to o uh, časové percepci uh, mozek, stroj času se mne a uh, budeme uh, tuto přednášku tady za nekovážela. Takže určitě jste všichni zbání. a pokud uh, máte problém tak to už nebo jste mnou tak určitě přijďte, protože se vám to bude hodit, bude něco praktického. A nyní mnou povinností přivítat dnešního hosta, který je doktorka Katarka Krátková, která v současnosti pracuje na filozofické fakultě. Nicméně doktorát získala vlastně i magisterský titul, pokud se nepletu, na Amsterdamské univerzitě, předtím studovala, studovala filologii na Lovouci. A v průběhu toho svého vědecké kariéry se čím dál ke kognitivním vědám a psycholinguistice. A dneska by nám měla říct pár věcí o tom, jak vlastně funguje ta Úplně jako nejpodivnější věc, protože ten proud řeči, pliny, který my máme, tak jsou e, novorozenci nebo pak, když ho e, dál, tato dál schopni vnímat jako řeč a taky s tomu přiřazovat nějaký význam. Doufám, že to neříkám úplně špatně mm -hmm. a proto už nevodávám nově ta předávám slovo. Dobrý večer, já moc za uvedení a moc děkuji za pozvání. A já jsem moc ráda, že vám můžu odprezentovat tady vlastně ten... Náš výzkum, a je to hodně náš recentní výzkum tady tohle, takže se i moc těším potom na váš feedback, protože jsem si jistá, že určitě budete nějaký mít. Um, tak je to teda o tom, jmenuje se to si příjmače, uh, a od, je to o tom, jak se musíme naladit, nebo co všechno potřebujeme naladit, nebo co všechno nalaďujeme, uh, proto aby jsme si mohli osvojit jazyk a komunikovat a používat jej ke komunikaci. Um, bude to hodně o rytmech, protože taková ta, takový ten úplně základ osvojení jazyka je rytmus v mnoha jeho podobách nebo v mnoha modalitách. No a rytmus je všude kolem nás. Já tady mám takový uklidňující video. Vám ho pustím, tam je hodně rytmů. Jo, já jsem si to chtěla. Jo. Tak vám to na chvilku pustím. Slyšíte ten vítr, vidíte ty si se stromy, slyšíte tam ptáky, a to všechno je rytmická nebo pseudorytmická aktivita, co se děje v našem prostředí. Je to teda od slova rytmos, je to nějaký pravidelný opakující se symetrický pohyb. Máme tady ty stromy, může to být kapající voda, můžou to být mořské vlny, jsou to stroje, taky, které člověk vytvořil. Uh, a uh, dů, ta nejdůležitější věc pro nás, jedna která um, jako pro člověka rytmus, co má člověk uh, svůj vlastní a jediný je hudba a co nás nejvíc zajímá, tak řeč. A o tom to bude. A než začnu o tom obsahu, tak uh, mám takové jakoby, uh, metodologické okénko. Uh, asi možná pro mnoho z vás to jako, budou úplně známý věci, ale já bych to stejně chtěla ukázat jak vizualizujeme rytmickou aktivitu, protože budu ukazovat obrázky, tak, aby, aby jsme jim všichni rozuměli. A je to vlastně, že rytmickou aktivitu můžeme, nebo já ji budu ukazovat třemi možnými způsoby, buď tady v časové doméně, ve frekvenční doméně, anebo v takzvané time frequency doméně, časovo frekvenční teda. No a asi úplně taková ta jakoby nejpřímočařejší, nejjednodušejíc pochopitelná je ta časová doména, kde tady máme nějakou aktivitu, která se opakuje pravidelně a symetricky. Máme tady tuto časovou osu. A tady máme amplitudu to jak hodně se ta činnost nebo ta aktivita vychyluje a takové jako hlavní charakteristiky tady té reprezentace vlastně ve, všech, ve, všech, ve všech těch doménách, ale v každé ji vidíme jinak. Je potom frekvence, to znamená, kolik cyklu za sekundu, je to jeden cyklus, tak kolik cyklů za sekundu ta aktivita produkuje nebo má. Potom, jak je silná, to znamená, jak má velkou tu amplitudu, jak má velké vychylení. A potom taky, co nás hodně bude zajímat, hlavně pro tu řeč a mozek a další vyscidální rytmy, je fáze to znamená, kde zrovna se nachází hlavně vzhledem k, k, k těm ostatním, k ostatním rytmům, co se budou dít. Tady máme teda zobrazený dva možné různé rytmy. Tady tenhle je pomalejší, tak tady vidíte jedna, dva, tři, čtyři, pět cyklu za sekundu, pět herců. Ten druhý je rychlejší, ten má dvakrát, ten je dvakrát víc rychlejší, tak ten má deset herců, vidíte deset cyklů za sekundu. Amplitudu tady vidíte větší amplitudu, tady menší amplitudu a potom fáze. Tady ty zelený čáry ukazují, že tady tahle horní a tady ta úplně spodní mají v tomhle bodě zarovnanou fázi, takže 100% vlastně koherence ve fázi, přičemž ta prostřední ne, ta je mimo. Tady vidíte další bod, kde jsou ty dvě, ta horní a ta spodní, kde mají koherentní fázi a tady další. A to je vlastně s čím budeme pracovat nebo s čím pracujeme, když vizualizujeme rytmy řeči a rytmy s nimi spojené. A my chceme často převést tady tuhle časovou doménu do frekvenční domény, tak tady je vlastně ten obrázek už trošku komplexnějšího signálu, kde máme zase tu amplitudu na ose Y a čas na ose X a my z toho chceme získat tu frekvenční doménu takže vlastně si nakreslíme obrázek, kde tady máme, tady máme rozložení ten signál do těch jednotlivých frekvenčních komponentů. Takže se tady dostaneme osu X je frekvence, amplituda je pořád na ose Y a tady vlastně se nám ukazuje, jak ta frekvence třeba od 0 až do 10, jak je v tom signálu silně zastoupená a je to vlastně takový spektrální slice v jednom čase. No a my ideálně chceme, protože řeč probíhá v čase, tu časovo frekvenční doménu takže vezmeme tady tenhle obrázek, kde máme frekvenci a amplitudu a přidáme k tomu časovou osu. To znamená, že ty frekvenční slice, co jsme si udělali v každém tom časovém bodě, naskládáme za sebe. A pořád ale chceme vidět taky tu amplitudu anebo potom tu koherenci v té fáze. To je hodně důležité pro tu řeč. A to, jak je ta fáze hodně koherentní, nebo jak je velká ta amplituda té dané frekvenční složky, zobrazujeme potom barvičkou. A dostaneme tady tenhle obrázek, kde máme tady osu časovou, tady ty různé frekvence, co v tom signálu buď jsou, nebo nejsou, nebo víc, nebo méně jsou. A tady ty barvičky nám ukazují, která ta frekvence tam je hodně. Tady vidíme, že tady je ta síla té frekvence, tak tady vidíme, že 10 Hz zrovna tady bylo hodně. Tady to je to jiné zobrazení, kde máme kde nevidíme ten čas, ale vidíme tady zase pík na deseti hercech. No a tady to moc nevidíme. Mohli bychom si spočítat, kolik je tam těch cyklů za sekundu a napočítali bychom deset. Um, a tady máme vlastně to časovo frekvenční zobrazení nějakých těch rytmů, co jsou kolem nás. Tady na té spodní, v těch spodních obrázcích vidíte stroje, různé environmentální zvuky přírody a ptačí zpěv. A nahoře vidíte řeč, která je Adult Directed Speech, to znamená řeč mezi dospělými nebo mířená na dospělého. Infant Directed Speech, řeč, kterou dospělí adresují dětem. A tady hudbu. A čeho si můžete všimnout, je, že ta řeč i hudba se od těch ostatních zvuků liší v tom, že mají hodně bohatý obsah v nižších frekvencích pod 5 Hz, tady je ta pětka. Takže 5 Hz a níž, tak to je prostě oblast, kterou máme vyhrazenou pro řeč a pro hudbu. Ale u té hudby vidíte, že jako to není exkluzivní pro ty nízké frekvence, ale máme tady i hodně ve vyšších frekvencích, což zase u řeči už zase tak moc uh, podstatné není, nebo neobjevuje se to tam. Um, no a tady s tím budeme pracovat, když nás zajímá vlastně, jak rytmy... Uh, nebo rytmus tak důležitý pro řeč. A co všechno vlastně to, že tady ty rytmy řeči máme v těch frekvencích 1 až 5 Hz, nebo půl až 5 Hz způsobuje. A my máme samozřejmě nejenom rytmy kolem nás, jak jsem ukazovala, anebo rytmy, co sami produkujeme akusticky, ale máme samozřejmě taky rytmus v nás. Tak jsou to teda ty neurální rytmy, o těch to bude úplně nejvíc dneska. Uh, ale taky dýchání a srdce a uh, hlavně recentní studie ukazují, že vlastně všechny tady tyhle rytmy jsou propojené, že srdeční rytmy ovlivňují mozkové rytmy, nebo korelují spolu a, dýcha, a rytmy dýchání, to je asi víc přímočařejší ten vztah. Jsou, objevují se studie na lidskou kognici. Ukazuje se, že vlastně synchronizaci mozku a srdce ne samotná mozková aktivita a nesamotná srdeční aktivita predikují třeba schopnost detekovat určitý vizuální stimulus v experimentu. A dokonce i tady máme gastro-rytmy, že ty gastro-rytmy vlastně i nějak vymezují určité oscilace nebo určité rytmy v mozku, Tady třeba alfa-aktivitu, tady vidíte vlastně černě tu alfa-aktivitu, to je zhruba těch 10 Hz za sekundu. A tady vlastně vidíte oranžově ty gastro a vidíte, že ta amplituda té alfa-aktivity je vlastně vymezená těmi gastro v určitých oblastech mozku, které jsou zodpovědné třeba za vizuální percepci nebo za hmat nebo za, za nějakou akci. Um, no a když vlastně tady tohle je důležité třeba pro vizuální percepci, tak určitě vlastně všechny ty rytmy těla budou důležité i pro řeč, protože ta řeč sama je rytmická. Takže ty rytmy celého těla tam budou mít ně, ně, hrát nějakou roli. Tak teďka konkrétně teda k rytmům řeči. Tak první asi co je úplně takový jasný, že jsou to ty rytmy, co máme akusticky auditivně v řeči. Tady je oscilogram, věty anglické, Old king's horses and Old king's men, která je taková hodně hezky rytmická. A tady vlastně vidíme rytmus, který tam můžeme najít. Tady je tady takhle znázorněn v různých, vlastně v různých oblastech. Není tam jenom jeden rytmus. Tak tady tahle věta uh, měla dohromady dvě sekundy a jsou tam dvě fráze. All the king's horses je jedna fráze, all the king's men je druhá fráze. Zhruba, zhruba každá ta fráze trvá jednu sekundu. A potom tam máme prozorická slova. To je to. Um, all the king's horses and all the king's men. Takhle bychom vytleskali prozorická slova. To je už tady tohle, co jsem dělala. A to vidíme, že tam jsou zhruba dvě za sekundu. A pak máme slabiky. A to už si asi sami dokážete, když tak vytleskat. A těch tam, a těch tam je zhruba 5 průměrně pět za sekundu. A tohle vlastně není typické jenom tady pro tuhle zrovna ilustrační krásnou větu, ale ten rytmus zhruba 4 až 6, průměrně 5 herců je ten rytmus těch slabik v řeči napříč jazyky, víceméně. A ten rytmus zhruba 2, 2,5 Hz je ten rytmus těch slov nebo prozorických slov. To znamená tam, kde je vždycky ten slovní přízvuk do dalšího slovního přízvuku. To je prozorické slovo. Potom kromě tady těchto rytmů, co máme akusticky v řeči, tak máme i dýchání. Už vlastně jenom když mluvíme a chceme nějak produkovat ten rytmus, tak samozřejmě koordinujeme pro to naši dýchací aktivitu. A co je strašně zajímavé, je, že tu modulaci dýchání pro produkci řeči nebo pro nějakou teda, vokální produkci už se děti učí v období okolo narození. To znamená, že my už to pozorujeme pár dnů, jeden až tři dny po narození. To znamená, že se tohle museli naučit hned, jak se narodili, anebo nějak ještě prenatálně. Já vám pustím teďka dvě mimina. Tady tohle je taková známá studie, ta se často cituje nebo zmiňuje, protože uh, tam je jazykově specifická melodie uh, a je to miminko, uh, takové typické miminko, co se narodí. Uh, matce, která mluví francouzsky v těhotenství a matce, která mluví německy. A francouzština má takovou typickou uh, stoupavou intonaci na konci frází. Němčina má spíš uh, uh, klesavou a teď říká, uslyšíte, jak pláče francouzské mimino a potom německé mimino. Oha! To bylo francouzské? <skrý> <skrý> tak. <skrý> tak a tady vlastně zase vidí, tady vidíte ten oscilogram a spektrogram. Vidíte, že tady vlastně to ke konci spíš stoupá a potom až klesne u toho francouzského mimina a ta melodie, zatímco u toho německého spíš jako rychle stoupne na začátku a pak je klesavá. A to je strašně zajímavý, protože jednak to ukazuje, že Miminka už se naučili o tom, něco o tom, jak zní jejich jazyk, minimálně tady melodicky, když se vyvíjeli v děloze. A ještě je to strašně zajímavý právě proto, když se podíváme na ty rytmy dýchání nebo na nějakou koordinaci těch rytmů dýchacích a vokálních, ježe hlavně teda ta francouzská miminka... A nemají jakoby úplně fyziologicky nejjednodušší tady tu vokální produkci, protože normálně jako, když se nadechnete, tak se rychle nadechnete a rychle vypustíte, což je jako typičtější tady pro to německé mino, který má tu největší amplitu tady u začátku, ale to francouzské mino se vlastně jako nadechne a jako, nějak jakoby pomalejš to potom vypouští a zintenzivňuje ten zvuk, takže se tady tohle naučilo, aby mohlo znít francouzsky nějak takhle Um, a tak a potom tady jsou teda rytmy, to bylo rytmy tělesné ty, dýchání a tady máme potom jako manuální nějakou motorickou aktivitu rytmickou. A, která, tady tohle video, to jsou takzvané Talking Twins, je na YouTube strašně moc jak postupně rostly, tak ty rodiče pořád nahrávali, takže to je takový pěkný materiál. A tady na tomhle zrovna videu bude vidět, že, se, že jak tady tahle miminka budou žvatlat, že nežvatlají, no normálně slyšící miminka, že nežvatlají jenom vokálně, ale u toho uvidíte. A hlavně potom ručičkou to je jedno, že u toho, jak žvatlá vokálně, tak rytmicky do toho žvatlá tou ručičkou a potom i nožičkou, myslím, motoricky teda. Jo, tak to vám pustím. Ale možná to neumíte. <laughs> tak já to možná pustím na tom. A nebo to byste si můžete to pak pustit. A, a oni takhle prostě u toho. A ne, já vám to pustím. Nevím, proč to nehrajete teďka. Pouze během Black Week sleva až 20% a doručení zdarma. Už se jí bali? Point, mám tady. Tak. Tak. Uh, takže jste viděli, že tam byly ty rytmické pohyby těla u toho žvatlání. Uh, byly na to výzkumy uh, vlastně spíš jakoby dřív než uh, teďka recentnějc, což se napravíme, um, že, který ukazují, že uh, tady tyhle miminka, které třeba dřív žvatlají, většinou žvatlají miminka, začínají žvatlat mezi 7. a 11. měsícem, tak ty, která dřív žvatlají, taky víc gestikulují a provádí hlavně během těch vokalizací taky víc rytmické pohyby, hlavně rukou teda. A to, jako gesta nebo rytmy tělesné, motorické, Korelují s řečí nebo s nějakou řečovou jazykovou kompetenci nebo schopností pozorujeme i u dospělých. Gesta například ovlivňují, jak vůbec řeči rozumíme nebo jak ji vnímáme. Nejenom, že samozřejmě sami gestikulujeme během řeči, ale my se těma gestama i řídíme, když někdo něco říká. A nejenom, že jako zobrazuje, co právě říká, třeba jako, že něco kulatý nebo velký. Ale i když v češtině to znamená takhle úplně nefunguje, ale třeba. Uh, v holandštině uh, jsou slova, která se vlastně která zní úplně stejně, uh, akorát se tam se liší jejich význam podle toho, kde je přízvuk. V angličtině je to třeba jako um, record a record, což jakoby není jako jenom tím rytmem, jsou tam i jiné trošku samohlásky, ale v té holandštině jsou vlastně ty hlásky všechny stejné a jenom to, kde je ten přízvuk, určuje, co to je za slovo. A vlastně v závislosti na tom, kdy člověk takhle má mávne rukou, tak podle toho vlastně ten posluchač rozumí buď to, nebo to jiné slovo, i když budou v té holanční akusticky úplně stejně. A nebo, to je ještě víc zajímavý, si myslím, je, že my, i když někoho nevidíme a jenom ho posloucháme, tak my dokážeme zreplikovat gesta, která ten člověk dělal zase má společ spojitost i s tím, že nějak jakoby, při té řeči dýcháme a i na ty gesta jako my se musíme určitým způsobem nadechovat. A, a Tak to byl úplně zaslepený experiment, ti posluchači nevěděli, co, přesně, co, samozřejmě, co je přesně cílem toho experimentu, ale tady tyhle výzkumníci měli nejdřív jako lidi, kteří se jmenovali vocalizeri nebo kterým řekli vocalizery a řekli jim teďka prostě čtěte, řítají tyhle věty a buď u toho gestikulujte rukou nebo zápěstím. Tak oni to dělali a potom vlastně vzali jenom to audio tady od těch lidí a dali to poslouchat jiným lidem, který měli stejný mateřský jazyk jako ti vocalizři a řekli jim, teďka prostě zkuste gestikulovat tak, jak si myslíte, že gestikuloval ten člověk a ti lidi se docela rychle začali trefovat vlastně do toho, jak gestikuloval ten člověk, který ho oni neviděli. No a potom pro tu řeč a pro všechnu ostatní kognici jsou důležité rytmy mozku, které už známe zhruba 100 let. A první rytmus mozku jsou tzv. alfavlny. To je zhruba těch 10 Hz mezi 8 a 12 Hz, takže zhruba 10x za sekundu, které objevil Hans Berger. Když si vlastně všiml, že když člověk, kterého má napojeného na AEG, zavře oči, tak se tam najednou právě ukážou ty alfavlny a když je otevře, tak tam zase nejsou jmenují se alfa vlny, protože byly objeveny jako první a potom se začaly postupně objevovat ty další, takže potom byla beta, delta a tak dál. Um, ta alfa je teda těch 8 až 12 Hz a značí nám to nějaký jakoby, vyrelaxovaný stav, nebo když odpočíváme, tak v tom jakoby, klidovým stavu máme alfu. Uh, a potom vlastně čím rychlejší, tak tím víc to značí nějakou kognitivní námahu nebo soustředění. A zase čím pomalejší, tak tím ještě víc zrelaxovanější anebo spací jsme. A pro řeč dneska vlastně ukážu, že nejdůležitější nebo nejdůležitější možná i nejvíc jako zkoumané zatím jsou ty pomalejší. Jsou to ty téta a delta vlny. Jak jste viděli vlastně v tom jednom, jednom z prvních obrázků, že ty frekvence 5 a níž jsou vlastně vyhrazeny pro řeč. Tak tam je ta mozková aktivita Theta a Delta. A já vám ukážu, jak je, jakou hraje roli. Um, tak a jak fungují rytmy mozku a řeč? Um, my, když máme tu řeč nějakou, tak během poslechu uh, se naše neurální aktivita, ty oscilace, které tam máme pořád, uh, v určitých frekvenčních pásmech, naladí na percepčně významné oscilace nebo percepčně významné rytmy v tom řečovém signálu. Takže máte prostě nějakou aktivitu, která má malou amplitudu a když ten rytmus není úplně moc daleko od toho rytmu v té řeči, na který se bude nalaďovat, tak se prostě při začátku poslechu nebo velmi blízko začátku poslechu resetne ta fáze a naladí se vlastně na tu fázi těch frekvencí, nebo těch oscilací v řeči. No a, um, proč to je? Uh, no, proč to je? Co to znamená? Vlastně pod, tady máme uh, před naladěním, tak ta, ta barevná jsou ty oscilace mozku, černá je řeč. A když to je před naladěním, tak tady vidíte, že prostě někde se potkává ta uh, vysoká aktivita vlastně v obou někde ne. A potom tom naladění vlastně vidíme, že to, kde máme hodně té jazykové nebo řečové informace, tak vlastně je tam, kde je i ta excitační fáze těch neurálních oscilací. Takže vlastně to znamená to, že ten mozek se naladí tak, aby byl schopný vlastně parsovat tu informaci v řeči tam, kde je. A tam, kde je důležitá, pokud to je potom jazykově specificky. No a takový seminální paper tady v, tomhle, tady v téhle oblasti je z roku 2007, kdy vlastně tady těhle výzkumníci ukázali, jak je hodně důležitá pro zpracování řeči právě ta téta, to znamená ta aktivita mosková, která se nalaďuje na frekvenci slabik v řeči. Oni měli úplně jako takový jednoduchý experiment, tři různé věty, v angličtině teda já jsem se nějak snažila přeložit, Uh, Takové prostě věty, které asi úplně neslyšíte pořád, ale dávají smysl. Um, a prezentovali to lidem uh, různě jako na, uh, na přeskáčku, si myslím. A nebo možná měli bloky, to už nevím, tom bloky, kde byla vždycky ta jedna věta a pak ty různé věty. No, každopádně, potom spočítali. Uh, synchronizaci vlastně těch mozkových frekvencí v různých teda frekvenčních pásmech na tu řeč a porovnali, jaká byla ta synchronizace na ty identické věty, které vlastně vždycky, žijou, mají stejný rytmus, versus na ty věty, kde to bylo pomixované, takže vlastně měli asi zmixované bloky a to odečetli a zjistili vlastně, že ten rozdíl byl právě v té tétě, to znamená v té fázi, v tom rytmu těch slabik kde se lišilo to, jestli ten mozek trekuje pořád jakoby ten stejný slabičný rytmus, anebo jestli je ten slabičný rytmus uh, jakoby náhodný poházení. Uh, a ta téta tady měla asi 4,5 Hz. Uh, tady vidíte potom ještě topografickou mapu, uh, že ta téta byla nejsilnější. Oni se vlastně dívali na všechny frekvenční pásma. No a tady je jenom jakože prozopakování ty různé úrovně. Tady je zase ta věta, co byla předtím, all the king's horses and all the king's men. Tady máme ty prozorická slova a tady máme ty slabiky. A tady vidíte deltu, která má dva herce. A tady vidíte právě tu tétu, která už je vlastně jakoby připočtená k té deltě. A ta téta tady má teda pět herců. To je to trekování těch slabik. A to oni ukázali, že je by hodně důležitá Oscilace mozku při zpracování řeči. Potom vlastně takhle, když uh, ještě je důležitá gama, ale o tom moc mluvit ta není tak důležitá právě při tom počátku osvojování jazyka. Tady vidíte potom ten sečtený signál, to už vlastně vypadá jako by docela uh, reliabilní EG signál, je to jenom vlastně namodelováno sečtením tady těch uh, tří vln. A tady potom vidíte tu spektrální. Um, to vlastně v té frekvenční doméně, to spektrální složení, že tady máte pík právě na té deltě a pík na té tétě. No a potom vlastně zase tady těhle autoři ukázali, že nezáleží při tom zpracování řeči proto, aby se mozek na řeč jenom na tom bottom -map signálu, to znamená, jak akusticky jde ten slabiční rytmus. Ale záleží i na tom, jestli vůbec rozumíte tomu, co je řečeno. Takže jsou tam vlastně jako top-down top efekty. A to zkoumali tak, že měli buď normální, srozumitelnou řeč, anebo potom různě zdeformovanou, která šla až do nesrozumitelnosti. Co tam vidíte, že jakoby je zachován ten základní rytmus, to znamená to střídání těch slabých, že prostě bylo něco nahlas a něco míň nahlas ale už tady tomuhle nejde porozumět, když měli lidi behaviorálně vlastně reportovat, co tam bylo za slova, tak byli schopni reportovat tady tenhle nezdeformovaný, byli schopni trošku reportovat tady tenhle trošku zdeformovaný, ale nebyli schopni vůbec porozumět tady těm posledním dvou. No a jak to trekovali mozek? Um, tak, tady, tady spočítali vlastně, vzali si zase tu tétu, to znamená ten slabičný rytmus, a spočítali e, koherenci, vlastně udělali obálku toho signálu řečového, to znamená tady tohle, tady podívali se, jaké je to má tady tohle tvár, to je ta obálka, a e, vzali ten neurální signál a spočítali vlastně koherenci mezi tou obálkou řeči a tou mozkovou aktivitou v, te, v tom pásmu téta a zjistili, že, že je vlastně signifikantně větší ta, pro ty podmínky, ve kterým ten člověk rozuměl, co bylo řečeno, i když vlastně ten rytmus byl pořád zachován, než pro ty podmínky, kde on vůbec nerozuměl. Tady tyhle dvě. Což vlastně ukazuje, že nezáleží jenom na tom, jestli tam je ten rytmus akustický, slabičný v tomhle případě, ale jestli vůbec rozumíte, co v té řeči se sděluje, nebo ten lexikální obsah. Um, a neurální oscilace jsou, proto trekování řeči, jsou důležité nejenom proto, že my teda se naladíme a parsujeme tu řeč tak, aby jsme vždycky byli jako ready rozumět tomu, co zrovna je tam, kde něco je. Ale taky třeba, když máme hluk a máme takzvaný cocktail party efekt, že mluví hodně lidí přes sebe, Kdy jakoby, to třeba já jakoby, to moc neumím kompenzovat, ale někteří lidi to mají, že dokážou se soustředit na toho jednoho člověka a, a, a porozumět mu, i když tam vlastně je ten hluk a ty ostatní jsou úplně stejně hlasitě nebo víc. A ukazuje se vlastně, že dí, právě díky té synchronizaci mozku na tu řeč, my jsme schopni porozumět tomu jednomu daného mluvčímu. My se prostě na něho uh, naladíme. A proto vlastně rozumíme potom tomu, co. Je nebo není významné v té jeho řeči. Takže tomu slabičnému rytmu trekujeme ten slabičný rytmus a trekujeme i ten rytmus těch slov. Tady máte vlastně, jak vypadá neurální odpověď na individuálního mluvčího, který má třeba takovouhle řečovou obálku, tak ta neurální odpověď bude vypadat takhle zhruba. Nějaký jiný mluvčí, který má takovou trošku jinou řečovou obálku, tak ta je odpověď zase víc vlastně sedí tady na tuhle jeho řeč. No a když tady ty dva mluvčí zamícháte právě do, té, do toho, do té koktejl party, nebo na tom večírku, je máte mluvit přes sebe a řeknete lidem vlastně, aby buď dávali pozor na jednoho nebo na druhého a změříte jejich neurální naladění, tak vlastně dostanete něco podobného, jako když byste jim pustili jenom toho jednoho mluvčího. Tak. Jak, kde je ještě důležité to... A neurální nalaďování se teďka ukazuje hodně nově. Je i pro vlastně zpracování a učení cizích jazyků. Tady tihle výzkumníci měli španělé, kteří se učili baskicky a byli to buď začátečníci, střední pokročilí nebo hodně pokročilí. a měřili zase v pásmech delta a theta, jak moc vlastně ten jejich mozek a teďka tady my si měřili, měřili zrovna tu uh, přesnost té fáze, jak ta fáze v té řeči uh, koreluje s fází té mozkové aktivity v těch frekvencích a zjistili, že když to je váš mateřský jazyk, takže když španělé poslouchají španělštinu, to je to L1, uh, tak je tam vlastně ta koherence velká v té uh, deltě, to znamená ten rytmus slov i v té tétě okolo pěti herců ten rytmus slabik. Když to je ten cizí jazyk nebo druhý jazyk pro ně, kde jako nejsou tak zdatní průměrně, tak je to trackování, neurální trekování těch slov i slaběk slabší. Když je potom rozdělili podle té pokročilosti, tady to je proto L2, to je jenom levá hemisféra, pravá hemisféra, tam jsou ty výsledky stejné nebo hodně podobné. A měli vlastně teda ty začátečníky světle až po ty hodně pokročilé, s nejtmavší barvou a tak zase zjistili, že je tam vliv té pokročilosti. Takže čím byl ten člověk pokročilejší v tom druhém jazyce, tím měl přesnější to trekování toho cizího jazyka. Samozřejmě pro ten mateřský jazyk, když rozdělili do těch skupin, jak umí ten cizí jazyk, tak ten vliv nenašli. Takže opravdu to, jak jste pokročili v tom cizím jazyce, to znamená, jak moc mu dobře rozumíte taky, ovlivňuje to, jak vy ten slabiční a slovní rytmus v tom daném jazyce. Co se ještě ukazuje, že tady ta schopnost trekovat slabiky a slova, hlavně teda slova tady, je něco, co je markrem dyslexie. Tady tahle studie měla teenagery a dávali jim poslouchat různě degradované věty. Nebyly to degradované věty, podle mě to byly jenom to nebyly asi degradované, to byly jakoby gramaticky i lexikálně správné věty, ale byly to asi věty, které by člověk normálně neřekl, nebo často je neslyšíte, takže tam nemůže být jako nějaké naučení se toho, že tuhle větu už jsem slyšela, tak to dobře trekuju. A měli vlastně ty dyslektiky, to jsou červeně, potom měli děti, které byly namečované na chronologický věk a děti, které byly namečované na čtecí věk, to znamená, že to byly jako chronologicky mladší děti, ale četli podobně dobře jako tady tyhle starší dyslektici. A zjistili, že hlavně v tom pásmu delta, to znamená dva herce, Ti dyslektici, ten jejich mozek trekuje tu řeč hůř než i těch mladší dětí, kteří čtou podobně, anebo těch stejně starých dětí. A jsou další studie, které ukazují už od vlastně miminek až po dospělé, že opravdu ty dva nebo dva a půl herce, protože se to dělá hodně na angličtině, tak tam to je spíš 2,5 a půl herce, ten rytmus těch slov je něco, co mají dyslektici nějak narušeno. No a to jsou tak tady tyhle korelace těch jazykových schopností nebo nějakého jazykového vývoje, jazykové kompetence a schopnosti sledovat vlastně rytmus řeči, mozkem, nebo naladění mozku na řeč, ale existují i studie, které se právě snaží cíleně propojit rytmy mozku a těla, tím, že vlastně tím rytmem oni se snaží zlepšit uh, mozku řeči a těla, že se tím rytmem snaží zlepšit vlastně nějak tu jazykovou kompetenci. Uh, tak tady tohle byla taková uh, případová studie. Uh, jo, A ta, ten fenomén se jmenuje rytmický priming, uh, kdy... Uh, je to prostě metoda, kdy vy jako nějak jako pouštěním rytmu člověku nebo i nějak elicitováním rytmu od něj mu zlepšujete kognici většinou tady v té nějak jazykové doméně. Tady tahle případová studie měla pacienta s parkinsonovou chorobou, kde vlastně narušena narušená nejen produkce řeči, ale taky porozumění řeči. A udělali mu takový příjemný experiment, si myslím, že mu dali poslouchat buď pochod nebo valčík. Zapnu. To tady. Tak tady přesně, přesně tady tenhle mu dávali. Tak to poslouchal tři minuty a v jiné podmínce poslouchal Valčík, tady tenhle. A nebo bylo ticho tři minuty v jiné podmínce. A potom mu dávali poslouchat 24 věd, které buď byly, bylo to v Němčině, takže buď byly gramaticky správně, něco jako zmrzina byla snězena v cukrárně a v Němčině potom negramaticky správně, čistky by to mohlo být třeba zmrzina byla v snězena cukrárně. A ten člověk neměl žádný tásk, nemusel nic dělat a oni jenom měřili Tady v tomhle případě se nedívali tady na oscilace, ale na komponentu N400, která indexuje nějak semantické zpracování v mozku. A, a tady, je, vlastně, tady jsou ty vlny plnou čarou pro ty gramaticky správné věty a tou a, tečkovanou pro gramaticky nesprávné. A tady nahoře je nakreslený rozdíl mezi těma dvěma podmínkama. A vlastně jenom po tom poslechu pochodu a, ten mozek zaznamenal a, pardon, to nebylo N400P600, což je syntaktická, syntaktické zpracování samozřejmě, takže ta gramatika. A jenom po tom pochodu vlastně on měl jinou neurální odpověď na tu gramaticky nesprávnou versus tu gramaticky správnou větu. Ten pochod, oni vybrali pochod a valčík, protože pochod je rytmicky a metricky víc podobný Němčíně než, než valčík. To možná asi jakým jinému jazyku nějaká nekorektní. Tak. Neko <laughs> <laughs> <laughs> <Je chtěl stát. laughs> tak. A potom tady jsou i studie právě na děti, které mají nějakou vývojovou poruchu jazykovou. A třeba tady byly hodně malé děti s vývojou dysfází a zase jim dávali rytmický priming. Teďka to byly nějaké jakoby, rytmy vyťukávané. Buď tady tenhle pravidelný anebo tady tenhle Nepravidelný. a ty děti měly hodnotit behaviorálně gramatickou správnost těch věd, co slyšeli, což samozřejmě šestileté děti úplně nemůžou udělat, tak jim dali takový pěkný tásk, že jim nejdřív představili Fialového dinosaura, který má brejličky a vždycky všechno má uklizený, všecko dělá správně, tak jak se to má. A představili jim zelený dinosaura, který chodí pozdě, je takový prostě klamzy, má nepořádek a tak. A pak dětsky jako řekli tu větu a tady z toho dítěte, který dinosaur tu větu asi řekl. A ty děti samozřejmě jako přidělovali ty gramaticky nesprávné věty tomu zelenému dinosaurovi. A testovali teda typicky i ty dysfatické děti. A když bylo teda ticho nebo bez primingu, tak tady tohle jako byla jejich schopnost odlišit ty věty. Když potom měli ten nepravidelný rytmus, tak na tom byly hodně podobně, ale když dostali ten pravidelný rytmus, tak se signifikantně zlepšili v tom hodnocení gramatické správnosti věd. Tak a potom tady je ještě jedna studie, kterou bych vám chtěla ukázat, která nikoho nic neučila, ale nebo nikomu nic nezlepšovala, ale jenom ukazuje, jak vlastně blízce jsou. Je schopnost vlastně mozku sledovat řečový signál a ta nějaká rytmická schopnost a jazyková schopnost propojená. A tady byly zase děti, myslím, že asi čtyřleté, čtyř leté, a měli takový tři úkoly nebo dva úkoly a potom poslech. Nejdřív měli bubnovat na bubínek podle experimentátora. Vždycky jedno dítě, jeden experimentátor. a Byly dvě různé frekvence pro každé dítě, takže ten experimentátor buď bubnoval v tomhle rytmu anebo v tomhle rytmu a dítě ho mělo napodobovat. Potom ty děti testovali na předčtenářských schopnostech, což je fonologické povědomí, takže přehazování třeba první hlásky ze slova na konec slova nebo naopak nebo slovní fotbal taky Opakování věd a nebo zrychlené pojmenovávání obrázků. No a potom jim pouštěli různé slabiky a měřili v tomhle případě, teda ne korové, ale odpovědi mozkového kmene na ty stimuly. A co zjistili? <laughs> tak v tom bubnování tady tohle vlastně ukazuje, Uh, ty děti v různých trailách, jak moc se strefovali do rytmu toho experimentátora, přičemž na nule by bylo, že vždycky bouchly úplně stejně jako on. Uh, a jim se vlastně z toho vykrystalizovalo, že ty děti byly rozlišitelné do dvou skupin, takzvaný synchronájzři, kteří jakoby se trefovali hodně do toho experimentátora a potom nesynchronájzři, kteří prostě se bouchali, bubnovali jako Oh, hodně náhodně, nebo prostě netrefovali se do toho rytmu. Tady potom to ukazuje uh, ty skupiny ještě pro obě ty, uh, frekvence, že ti synchronizři jako nejsou moc odlišní od toho experimentátora a ti nesynchronizři, jo. Uh, no a ty uh, přečtenářské schopnosti, tady je ta fonologické povědomí, třeba ten slovní fotbal, tak na tom byli ti, co líp bubnovali, uh, líp nebo krátkodobá auditivní paměť, na tom byly taky ty synchronized leap a zrychlené pojmenovávání obrázků tam zase byly rychlejší než ti, co neuměli bubnovat do rytmu. No a vlastně podobnou korelaci potom našli i s tím trekováním toho řečového signálu na úrovni mozkového kmene. Tady to je zase ten stimulus, nějaká slabika, co jim přehráli, Tady to je ta její obálka a tohle je ta odpověď mozku, těch zase synchronizrů a nesynchronizerů A tady to je nakreslený vlastně společně. Ta přesnost vlastně, jak moc koreluje ta mozková odpověď s tím stimulem řečovým a ty synchronajzři zase, ten jejich mozek trackoval přesněji tu akustiku té řeči. Tak. Um. To ukazuje vlastně, že uh, jsou rytmy těla, třeba schopnost bubnovat, ale i to dýchání, nebo schopnost uh, trekovat nějak, jak kdo sám gestikuloval, um, a rytmy mozku a rytmy řeči navzájem propojené. A teďka vám ukážu něco z našich výzkumů, um, které nejsou asi úplně všechny tak wow, jak ty se jsem ukazovala teď ale ukazují taky jako nějaké inkrementální poznatky o tom, jak je rytmus důležitý v jazykovém vývoji dětí a teda i dospělých. Um, tak co jsme třeba zjistili, je, že kojenci jsou uh, citliví k rytmu řeči um, a není to jenom to už se ví dlouho, že Mimino uh, pozná hned, když se narodí mateřský jazyk od cizího jazyka na základě hlavně rytmu a melodie. Um, ale uh, myslelo se, že mimina úplně nepoznají dva jazyky, které od sebe jsou jenom úplně malinko odlišné rytmicky. Ono se to moc netestovalo, ale nějak byla tady tahle, a jsem že to nepoznají. No a My jsme ukázali, že to poznají a pouštěli jsme českým miminkám tady takovéhle věty. Malikerné báje z oře. To byl jakoby typický český rytmus. A potom jsme z toho udělali uh, takovou malinkou odchylku rytmickou. Nebáje, <laughs> Můžete vidět tady, že tady jsou jakoby, ty slabiky, přízvučná, nepřízvučná, přízvučná, nepřízvučná. Um, tady jsou ty jednotlivé uh, segmenty, ty hlásky, co tam jsou. A tady vidíte, že jsme uh, vlastně vždycky tu přízvučnou udělali delší a zkrátili ty nepřízvučný. Takže je to jako by třeba čeština s cizím přízvukem, jak by mluvil třeba američan, česky. A dali jsme to poslouchat miminkám od tři a půl měsíců dál a zjistili jsme vlastně, že už v těch, bylo tři a půl až čtyři a půl měsíce, takže průměrně čtyři měsíce. Tohle jsou teda jejich pohledy, bylo to takzvané looking paradigm, kdy, on to pak ukážu na videu, kdy mimino vlastně sedí před sebou, má obrazovku, za obrazovkou jsou schované repráky a e, využíváme toho, že když mimina něco zajímá, tak se koukají na tu obrazovku, protože si myslí, že to vychází z té obrazovky. Takže to bylo takzvané preferenční paradigma, ale vlastně když v preferenčním paradigma tu ukážete preferenci, tak e, samozřejmě ukazujete, že mimino bylo schopno diskriminovat. Naopak ne, takže když tady tyhle starší mimina jako už přeskaku neměli preferenci, ale nemůžeme o nich říct, že to jako nepoznali ten rozdíl. Co můžeme říct, je to, že je to poznali ty čtyř a 6 měsíční. Tady ta červená to byla ta čeština netypická a ta zelená to byla ta typická čeština. Tady vidíte, že ta nejmenší mimina koukala dílnu na tu typickou, což je normální, že tady mimina před půl rokem raději poslouchají něco, co znají. A tady ta mimina v 6 měsících už taky diskriminovala Měla preferenci, ale měla preferenci pro tu netypickou. A to je taky normální, že o 6 měsíců mimina koukají radši na něco, co je pro ně nové, že už asi mají dost jako naučeno z toho materského jazyka, tak už by se chtěli učit další. Tak, a, takže miminka hodně brzo poznají, hodně malé odchylky v rytmu. A co jsme zjistili, je, že potom v dalším experimentu. To jsme testovali už jenom ty šestiměsíční a zjistili jsme, že vlastně z toho rytmu řeči, který oni preferují, se taky selektivně učí. Takže my jsme měli zase ty stejné věty potom, ale vymazali jsme z nich ten lexikální obsah tím, že jsme všechny souhlásky, co tam byly, nahradili hláskou F a všechny samohlásky jsme nahradili anglickými uh, samohláskama Eš epsilon, takže ty, se má mají Češi problémy. Uh, uh, jakože E a E. Tady tenhle kontrast. A podívali jsme se, jestli ta mimina se to budou učit ten kontrast, ale jestli se ho budou učit selektivně z toho rytmu, který se zdá, že mají, jakože poslouchají raději. A takhle vypadal ten test. Tady to už bude jenom nejdřív, jako oni slyšeli, asi pět trailů tady těch jakoby, divných věd, který nezní ani jako věty, zní to celkem hrozně, uslyšíte sami. Kde byly teda tyf a tady tyhle anglické samohlásky a měřili jsme, jak dlouho se koukají a potom jsme je testovali, jsme buď pouštěli tu jednu a stejnou anglickou samohlásku anebo alternaci mezi těma dvěma a zase se tam využívá toho, že mimino, když něco považuje jako nové, tak se na to bude koukat díl tady v tomhle věku. Tak já vám to pustím ten kousek. <těk>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 No, já ani vlastně nevím, jestli tohle mi minul slyšelo ten český nebo ten netypický rytmus, ale takhle nějak vypadal ten experiment. Um, jo, a tady nemám ten výsledek. Tady ho mám, jo. A když potom teda jsme měřili Vlastně po té familiarizaci teda s tím buď typickým nebo netypickým rytmem jsme měřili, jak dlouho koukají na tu, buď na ty stejný Ečka nebo na tu změnu mezi tím Ečkem a tím Ež, Tak jsme vlastně zjistili, že ta mimina, která byla vystavená tomu netypickýmu rytmu v češtině, reagovala vlastně na ty buď stejný nebo různý jinak. Takže ta mimina, co měla ten netypický rytmus, která i preferovala na poslech, tak se z něj i něco učila o těch nových hláskách. Takže zase to ukazuje velkou citlivost k rytmu řeči a i to, že miminka ten rytmus řeči k něčemu významně jazykově využívají. No a, zjistě, a zase tady už jsem říkala o těch předchozích studiích, že prenatálně miminka se učí o rytmu a melodii jazyka hlavně, takže při narození poznají básničku, kterou uh, matka recitovala v těhotenství od jiné básničky, i když to říká jiná žena, ty básničky. Uh, nebo že rozpoznají ty odlišné jazyky, anebo že i poznají, poznají jestli má slovo přízvuk na první nebo na druhé slabice. Um, a my jsme teďka, to vám ukazuju teďka jako by úplně nový data, protože to, to je ten obráz tak škaredý. Um, jsme, teďka uh, máme optickou uh, topografii, Functional Near Infrared Spectroscopy se to jmenuje, která měří prokrvení mozku. Je to taková alternativa magnetické rezonance pro miminka. A změřili jsme vlastně s těma stejnými stimulama, který teda buď byly ta čeština s přízvukem, tady Accentit, anebo ta rodilá, jak jejich mozky na to reagují. A zjistili jsme, že už při narození vlastně tady tuhle jemnou odchylku v rytmu česká miminka vnímají. Tady je vlastně něco, co jako je taková kanonická odpověď. Tady ten červený je oxyhemoglobin a ten modrý je deoxy. Takže tady vlastně po zaznění toho stimulu se zvýší neurální aktivita, protože tam je prostě víc oxyhemoglobinu. To je kanonická odpověď a tady tahle nekanonická na ten přízvučnej znamená to, že to mi, no, to prostě nezajímá, ten stimulus, nebo že jako zaměřuje spíš pozornost tady na tenhle. A to je vlastně to stejné, co ukázali ty čtyřměsíční vimina v tom behaviorálním experimentu. Potom ještě zkoumáme taky pomocí EEG, kdy vlastně se teda mozek začíná nalaďovat na lidskou řeč. Ví se, že novorozenci rozpoznají řeč od neřečových zvuků a ten efekt je silnější v levé hemisféře. Ale my vlastně nevíme, jestli jednak tady tahle levostranná lateralizace na řeč je vrozená, anebo je vlastně výsledkem toho, že už prenatálně tři měsíce tu řeč poslouchají a učí se z ní. A taky, jestli vlastně ta schopnost takhle přesně trekovat slabiky a slova je nám nějak daná, anebo jestli se to právě musíme naučit tím inputem. A to zkoumá Martina Dvořáková, doktorantka, která na to má i gauk. A její otázka je teda, jestli je prenatální řečový input nezbytný pro neurální synchronizaci na jazyk a případně na tu stranu lateralizaci. A má novorozence, kteří jsou vystaveni češtině. Teďka už říkáme jinému jazyku, ale je to ruštině. A nebo českému znakovému jazyku. Ruštinu jsme vybrali, protože je rytmicky docela hodně odlišná od češtiny a také protože tady prostě je... Hodně, relativ, relativně hodně miminek, která jsou prenatálně ruštině vystavená. A ty miminka teda slyší buď pohádku v češtině nebo ruštině. A my se díváme, jestli jejich neurální sledování řeči se jednak liší v závislosti na tom, kterému tomu jazyku byly vystaveni prenatálně a jestli teda vůbec byly vystaveni jazyku prenatálně, co jsou ty miminka neslyšících maminek a případně jakému jazyku konkrétně. A tady to jsou takové pěkné predikce, co tady máme. Vám pustím ten český stimulus a ruský stimulus. V vesnici žila v jedné vás Tak, a ta čeština, jestli má, čeština nějak, už je každý jazyk má rytmus, ale čeština má prominentnější nebo akusticky význačnější rytmus relativně na té frekvenci slabik. V češtině není, i když se říká, že první slabika své přízvučná, tak ona akusticky přízvučná není. Takže tady máme český miminka, který uslyší češtinu a čekáme pro ně teda tady tu tétu, to znamená tu frekvenci 5 Hz, frekvenci slabik, to neurální ladění silnější na tu českou řeč. Když budou česká miminka poslouchat ruštinu, Uh, tak my si myslíme, že to je opravdu tím inputem, takže tady nečekáme, že by, se, uh, že by bylo nějak ovlivněno buď ta té, a nebo ta delta. U ruských miminek na poslech ruštiny čekáme zase, že budou mít uh, význačnější trekování na, na té přízvučné slabiky, protože to je vlastně ten akusticky význačný rytmus ruštině. Um, no a ty neslyšící miminka tady nemáme. Uh, a to vlastně uvidíme, jak neslyšící miminka trekují češtinu a ruštinu. Jestli vlastně to mají jakoby placat je skoro všude, anebo jestli je třeba nějaký ten rytmus inherentně, uh, inherentně význačnější pro trakování řeči, neurální trekování řeči. Tady jsou výsledky jednoho dospělého participanta. Tady se můžete dívat jenom na ten spodní obrázek vždycky. To je vlastně to zarovnání té fáze, na, tu fázi, na ty fáze těch rytmů, co jsou v té řeči. Tady máme vlastně frekvence od 0 do 25 Hz. Zajímají nás hlavně tady ty okolo těch 5 Hz a níž. A tady jakoby ten Čech, teda jakoby monolingvní, co poslouchal češtinu a ruštinu, tak tady nevypadá, že by tady něco bylo. Ale uh, to byl první blok. Uh, asi prvních 70 vět. A když potom slyšel dalších 70 věd, uh, tak v té češtině trekoval víc tady v těch trošku vyšších frekvencích, to znamená ty slabiky. A v té ruštině, i když to byl teda Čech, tak trakoval ta přízvučná slova. Ty přízvučné slabiky. A něco takového teda jazykově specifického, tohle potom čekáme pro česká miminka a tohle pro ruská Pokud teda se učí z toho inputu, který mu byly vystaveny prenatálně. A tady mám takovou reklamu, že hledáme těhotné neslyšící ženy, už asi dva roky, zatím jsme měli dvě, um, a jejich miminka, které, a ty ženy, které nepoužívají mluvený jazyk. Teda. Tak kdybyste nějakou znali, uh, tak nám ji pošlete. Uh, co potom ještě děláme uh, a má to vztah vlastně k rytmům řeči a těla a mozku je uh, neurální sledování tiché řeči a zase to je uh, projekt i s neslyšícíma, je to projekt ka, Katky Kinčlové a díváme se, jestli je neurální sledování tiché řeči, takže pohyb ovlivněno předchozí zkušenosti buď teda zmluveným, anebo vizuálním jazykem. To znamená, když jste neslyšící, tak se zvyklí víc odezírat, než jako slyšící. A tady tahle studie je založená na, na tady téhle studii, která ukázala, že neurální trekování může sloužit jako index učení se nového jazyka, a umělého jazyka, je to takzvané tak tak učení se segmentace slov. A oni měli audio teda a měli tady tyhle slabiky. La, tu, go, da, bu, ro, go, biti ku. Um, nějak tak, náhodně prostě za sebou pomíchané. Takže vlastně jako pravděpodobnost, že tu následuje la, byla úplně stejná jako, že tu následuje třeba go takže nešlo s těch vlastně pravděpodobností, sousedností slabik vysledovat, co je slovo a co ne. A pak měli takzvanou strukturovanou podmínku, kdy se vlastně objehovaly vždycky triplety slabik. Takže pi bylo vždycky po tu a ro bylo vždycky po pi. A ta frekvence těch slov je tady zhruba 1 Hz, to znamená tu, pi, ro byla jedna sekunda, go, bu další sekunda, nebyly mezi tím pauzy. Frekvence těch slabik tady i tady jsou 3 Hz. A lidi byli buď vystaveni tady té random podmínce nebo strapchet podmínce a měřili u nich vlastně e, neurální trekování na frekvenci 3 Hz a na frekvenci 1 Hz. A zjistili, že v té náhodné podmínce, to znamená, kde ty slova nejsou strukturovaná, tak lidi trekovali víc ty slabiky než ta slova, ale v té strukturované podmínce, kde byly ty stejné slabiky se stejnou frekvencí, ale byly vlastně seřazeny i strukturovány do slov tak lidi podvědomně trekovali víc slova než ty slabiky. I když potom v behaviorálním, jako, uh, behaviorálním tásku, když měli identifikovat, jestli tohle slovo už slyšeli nebo ne, tak to nebyli schopni udělat. Ale jejich mozky to už trekovali. A Katka se vlastně na to stejné dívá uh, vizuálně. A jako to je strašně, mně to přijde jako strašně složitý experiment a myslela jsem, že to lidi nebudou umět udělat, já vám tady pustím kousek těch stimulů. Jsou to vlastně stimuly založené na těch audiostimulech tam té studie a je to vizuálně. Normálně a lidi to fakt trekují. My máme teda otestovaný zatím celý vzorek slyšících, neslyšící ještě ne, a takže čekám, že ti neslyšící to budou dělat ještě líp. A tady to byl pilot s audiem a v tom audiu, to je jasný, tam lidi trekovali vlastně tady ty slova na těch třech hercích, tady vidíme velkou koherenci té fáze mozkové aktivity a tady na tom jednom herci taky, tady mám vlastně šipečky k tomu. Pardon, jsou slovo. Ne zopakovat, že jejich mozek vlastně se naladí na tu frekvenci těch slov. Oni právě nejsou schopní říct, které ty slova tam byly a který ne, ale vlastně jejich mozek se na to naladil, ještě než oni to sami ví. No a když jsme to udělali, když jsme to udělali teda jenom s tím vizuálním, vizuálním inputem, to jsou data jenom jednoho participanta, takže ta skupinová budou vypadat ještě líp, protože ti participanti jsou podobní z těch různých podmínek. Tady vlastně vidíte neurální tracking rytmu těch slov, je to 10 sekund. Tady to vidíte ten pík tady v té frekvenční doméně a tady to vidíte i v té časovo frekvenční, že tady na tom jednom hercu mozek silně zarovnává vlastně tu fázi té delty na tu fázi těch slov v té řeči. A tady vidíte takhle neurální tracking, tady vidíte ten větší pík na ty slabiky 3,3 herců. a tady vidíte zase, že ten mozek zarovnává na to tu fázi. A co je ještě strašně zajímavé, že lidi, co jsou vystaveni vystavení té strukturované podmínce, to znamená, kde jsou ta slova strukturovaná, tak se jim to zase vyvíjí z první poloviny do druhé poloviny stimulace, že se to prostě učí trackovat. A behaviorálně mají taky potom tásk a to jsou jako by úplně mimo všichni. To vůbec nevědí. A tady jsou jenom takový grafiky. Tady je vlastně přímo to ta hrubá pro vlastně proměna, ta, to naládění, toho, ta koherence té fáze mozku na těch dvou frekvencích. Červeně je ta frekvence těch slabik, to je ta random podmínka a ta podmínka s těma slovama, tak frekvence slabik je to podobně a je tam signifikantní rozdíl pro tu frekvenci těch slov. Větší je to proto, kde ty slova opravdu byly. <laughs> Naštěstí. A potom ještě jsme jenom vypočítali tak, takzvaný word Learning Index, kde jsme vydělili vlastně to, to, to, to naladění na slova um, odečetli slova, nebo vydělali to, nevím, a těch slabik. A vidíme vlastně, že v té strukturované podmínce, teďka je to rozděleno na bloky, je to v tom druhém bloku signifikantně větší než v tom prvním bloku a taky než v té random podmínce. Takže mozek opravdu, i když to vůbec neuvědomuje, behaviorálně nejsme schopni uh, úkol potom splnit, tak náš mozek i vizuální řeč uh, trekuje. A poslední experiment, co vám ukážu, není neurální zatím teda, ale ukazuje, že dospělý je schopný za pět minut se naladit na rytmus, a teda melodii, ta tam byla taky, úplně neznámého jazyka. My jsme měli 220 rodilých muvčí češtiny a poslouchali pět minut tady tohle tak to je Harry potrma v tak to je Harry Potter v je, no, jo, a poslouchali to pět minut a byli rozděleni do čtyř podmínek uh, jedni to měli jenom audio tak jak se to teďka slyšeli vy Druzí to měli s maorskou ortografií, to znamená s titulkama a máorština se píše hodně podobně, hodně podobně jako čeština, takže prostě když se tam řeklo A, tak se to vždycky psalo jako A, když tam bylo T, tak to vždycky uh, se psalo jako T, takže transparentní ortografie. Pak jsme jim vymysleli netransparentní ortografii, kde se A uh, auditivně mohlo psát třeba jako E nebo A, jako v angličtině. Angličtina má netransparentní ortografii, podle písmenka nepoznáte, jak se řekne. A další skupině jsme dali hebrejské titulky. <laughs> by hebrejština, kdy vlastně jeden hebrejský znak korespondoval nějakýmu maurskému zvuku, ale vypadlo to jako hebrejština. Bylo to teda zleva doprava. Um, a potom oni tady tohle poslouchali nebo i koukali a měli potom uh, úkol, jenom šest trailů. a měli říct, jestli ten úryvek, co jsme jim pustili uh, v tom testovém trailu, byl z toho jazyka, který poslouchali předtím nebo ne. Já vám teďka pustím ty dva testový trajly. A tady ten druhej. Tak poznáte, jste, který byl, jde blbě slyšet, ale... Tak ten druhý byl z mahorštiny a bylo to filtrovaný, loupá s filtrem, Zhruba tak, jak to slyší Mimina v děloze a byl to vždycky nejmluvčí. Takže i ten maorský, i ten malašskej byli jiní mluvčí než v té expozici a člověk, lidi, která měli jenom rozhodnout, jestli ten Úrvek byl z toho jazyka nebo ne. A lidi to poznali po těch pěti minutách poslechu. Vlastně všichni byli nad úrovní náhody a úplně nejlíp na tom byli ti, co měli jenom audio. A to je taková message vlastně nakonec, no ne úplně nakonec, ale jako jo, že teda my to budeme ještě testovat neurálně, takže čekáme, že i jako to neurální naladění bude nejlep, nejlepší v tom audio a bude asi teda trošku blokovaný tou ortografií. A chceme teda testovat i předškolní nebo raný školní děti, které by tou ortografií asi mohly být ještě víc než ti dospělí, kteří nemají takový problém číst. Ale stejně je to blokuje v naladění se na nové jazyk. A je to taková message, že bychom se neměli učit cizí jazyk na začátku přes čtení a přes psaní. No. Protože nám to blokuje naladit se vlastně i neurálně, myslím, na ten rytmus toho jazyka. Což je vlastně úplně nejdůležitější vlastně prekurzor jakéhokoliv dalšího jazykového vývoje. Tak a tady je jenom takový shrnutí tak jsme viděli, že přesnější synchronizace mozku na řeč znamená lepší porozumění jazyku a lepší jazykové schopnosti. Taky když mají děti nebo dospělí lepší synchronizaci řeči a těla, tak mají pokročilejší jazykové schopnosti. A že rytmický priming jako metoda pomáhá zlepšovat jazykové schopnosti. Co ještě potřebujeme zjistit, je to, jestli je neurální tracking řeči nějak daný, jestli je to předpokladem pro osvojení jazyka, anebo přichází až s tím inputem. Potom taky se chceme podívat na to, jak samotné tělní rytmy ovlivňují jazykovou kognici, takže nejenom ty manuální rytmy, ale taky srdeční rytmu, zdýchání, zažívací rytmy. A tady jste vlastně biologové, tak mě by strašně zajímalo, jak vlastně, protože jakoby v těleně je to dvojitě, když se to mimino vyvíjí v děloze, protože nejenom svoje tělo, ale i to tělo té matky, a tak nějaký experiment s těhotnýma a potom teda s jejich minkama, že, bude, že budou třeba některé maminky jako říkat básničku a houpat se u toho do rytmu a některý ne anebo některý se budou jako houpat mimo rytmus a že ty miminka potom po narození nebo třeba ještě před narozením líp poznají tu básničku, když ji dostali před tím i s tím pohybem. Um, jo. A rytmický prájmí přímo mozku to znamená nějakou stimulaci na to, aby se zlepšily jazykové schopnosti. A teďka máme vlastně projekt, který bude začínat v lednu pěti lety, kde budeme tady tohle všechno zkoumat. A hledáme Pozdoka od poloviny příštího roku, anebo možná až od ledna dalšího roku. Tak, kdyby jste někdo chtěl, tak se můžete přihlásit. Tak, já moc děkuju vám za pozornost. Tady kolegyním, některé jsou tady na obrázku, za spolupráci. A tady je, když tak, můj e-mail, kdybyste se chtěli přihlásit na toho Pozdoka.